Hvad er der sket, Emma? Prøv ja. at fortæl, hvad du... Du øh... kan til at stå og her med, med venstre hånd. Ja, hvad er der sket? Du sidder med armen i slynge. Ja, højre hånd, mm. højre øh, kravben er rødt i fredags. Øhm, min kære, kære kæreste havde fødselsdag, og vi har været i isolation, fordi vi jo troede, vi havde fået corona igen, så vi var hjemme de der syv dage. Så hans fødselsdag skulle ligesom bare fejres derhjemme en middag, og det blev så vin, og det skulle bare være stille og roligt med mig og ham. Og så går det over i noget long og noget Thomas Helme i Finger, en lille duet, der var også noget Grease. Mm. Og så kommer Dirty Dancing på. Ja. Øhm, og det lyder jo som en, en løgnhistorie, men vi får den her gode idé, at vi skal lave det her såkaldte Dirty Dancing-løft, yes. som øh, Patrick Swayze og Jennifer Grey laver øh, i filmen. Og det skal man bare ikke, minder man er Patrick Swayze <laughs> Så du falder simpelthen ned på? Jeg ryger simpelthen op i luften og ned bagved og lander... Øh, ja stort på min trækål. og der kan jeg bare mærke, at der er noget helt galt, Ej. og mine skulderhæver øh, altså fuldstændig til dobbelt størrelse, og sådan hænger i den ene side. Og... Hvordan er stemningen bagefter, med dig og din kæreste? Det er meget trykket. Ja. Altså, jeg ligger i første stilling, og han begynder at rykke, og jeg du skal jeg ikke mig nu. Ikke? <laughs> og begynder meget sådan, øh, jeg er hurtig til at skyldsfralægge, jeg er sådan, det er dig, der ikke har grebet mig. Ja, selvfølgelig. Kan Kender godt. Det. Af, ja. Men jeg tror jo, han kunne se, at den, den skulle ikke rigtig tages der. Ej. Så var vi på skadestuen, og ja, så var det brækket. Så øh, to til tre uger i den her skønne slynge. Yes. Lær at bruge venstre hånd. Sådan. Det var dejligt. Dejlig, det Hvem har vi søge af i dag, Emma? Vi har Bukkel med. <laughs> Velkommen til. Tak. Se, Se, du det altså. er? Åh oh, men altså for fanden. Ikke? Uh -huh. Det er min yndlingsfilm. Jeg har set den jeg tror over 30 gange. Jeg elsker den film. Den, den, den er. er jo så god, og man ja. vil jo pokker så gerne det løft. Altså jeg synes det er jeg synes det er så nice. Jeg ja. elsker også den film. Ja. Men ehm um, Point for at prøve. Ja, har du det, prøvet og altså, lave løftet? Det har jeg ikke. Det er noget med, man skal man skal øve sig i vand. Man skal træne i vand, ja. ja. Det, er sådan, det er jo også der... det, de gør i filmen. Ikke? Ja. Så det, det burde du de ja. bare have gjort. Jeg tror ikke, altså min stue er ikke langt nok til ligesom, løbet måske. Nej, der var ikke plads nok. Men du mm. føles, altså, kan du huske følelsen, da du tænkte, det her, det kan jeg sagtens. Ja. Ja. Nu løber jeg hen mod, og det kommer til at gå rigtig godt. Og så tænker jeg faktisk, nu er jeg oppe. Altså ja. jeg når lige af følelsen. Vi har den faktisk. Jeg er oppe i luften, og jeg er strækket. Og så kan jeg bare mærke, at, at, vi ligesom, at jeg ligesom rører længere bag ham Ja. Er I gode venner i dag? Ja, vi har, vi har snakket med <laughs> det ud. <laughs> Puk, hvad, hvordan går det med dig? Stoppet på tv, og nu øh, går du tur i Harskov? Jeg er lige kommet ud af 10 oh, dages ja. isolation i nogle af de første mennesker, jeg ser. Wow. Ja, jeg det røg jeg også lige ind i coronafalden der. Øhm, ja, så sagde jeg, ja, ja, altså, ja, jeg sagde op på morgen. Og så fik du corona? Ja, så fik det. Ja, det, <laughs> ja, det var, var sådan en karma. <laughs> ja, det var det. Øh, så, så holder jeg møder. Det er jo det, man gør, ikke? Yeah. Hvad skal man lave? Hvad skal man? Så snakker man med lidt forskellige mennesker og sådan noget. Men der er ikke sådan rigtigt noget på plads endnu. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal. Du ved slet ikke, hvad du skal? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad Nej. jeg skal. Er det ikke meget fedt egentlig? Jo. Det er fedt på den måde, at øh, det er jo, jeg er jo voksen. Og så tænkte jeg, skal jeg skifte job på et eller andet tidspunkt? Så er det nok nu, inden at... Øh, inden man bliver sådan alt for gammel, ikke? Mm. Og så, så tog jeg sgu chancen og sagde op. Så ja. det kilder lidt igen. Altså sådan, jeg tænker, hvad, nu skal jeg også begynde snart at finde mig noget at lave. Jo. Mm. Der er også nogle regninger, der skal betales. Så, ja. så, så er jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske. Er det ikke nøgrende at sige op, altså, når du siger med regninger og sådan ting? Altså, det er jo meget praktisk lige pludselig, ikke? Altså, hvor man, altså jeg ved jo. ikke, hvor meget du har sparet op, men alligevel, altså, man er afhængig af en eller anden form for indkomst, jo lige pludselig. Altså. Helt sikkert. Jo, ja. jo. Altså, jeg havde været så fornuftig at lægge til side til et mm. par måneder. Et par måneder. Undskyld, jeg er stadig ikke mm. <laughs> Men jeg, jeg smider ikke mere. Æ, til et par måneder, og, øh, men de er snart ved at være gået. Mm -hmm. Så har jeg, jeg har en brevkasse i familiejournalen. Oh ja. Den, øh, den kan sådan lige betale huslejen. Ja. Men altså, hvis jeg også vil have noget at spise, så... Sådan noget, ja, altså, så du kan det. jo vælge at vrage, kan du ikke det? Er det ikke mere sådan, nej, det gider jeg ikke, det er heller ikke... Ellers tak, tak for tilbudet. Jeg ved også ikke, om jeg kan. Kan du ikke altså, øhm, jeg, jeg har været ind... Altså, det der er med sådan noget, det er jo, at så er der en hel masse, der ringer og siger sådan noget. Ej, kunne du ikke tænke dig at komme lige ud og holde et møde og sådan noget? Så jeg, som sagt, holdt virkelig mange møder, men mm. derfra så til, at tingene, de sådan bliver til noget, der er jo også et stykke vej. Mm. Så, men jeg er glad for, at der er nogen, der har ringet, hist Ja, er du er sindssyg, øh, altså, du er da meget populær, tænker jeg. Altså. Hvor du sådan? Jamen, er du da. Altså, <laughs> Nå, det er da meget, altså, vi men, kan ikke <clears throat> lide dig. Ja. Det ved jeg sgu ikke, det er der mm. nok nogen, der ikke kan. Men, men, <laughs> men det er også et spørgsmål om, at når man, når man siger, altså, når jeg sag op fra det, jeg lavede, jeg kunne jo godt være blevet siddende der på ja. godmorgen. Men jeg havde også brug for, at det, jeg lavede, ikke var mere af det samme. Mm. Ellers kunne jeg bare være blevet. Så... så øh, så jeg skal, jo, jeg skal jo finde ud af, hvad jeg så skal, altså hvad det er, jeg rigtig gerne vil. Jeg vil gerne have et job, hvor jeg skal, hvor jeg skal starte lidt forfra, altså mm. hvor jeg skal holde mig vågen og skarp og klar og være sammen med nogle mennesker, som er helt vildt dygtige, hvor jeg tænker, wow, man, det de kan, ja. det skal jeg også kunne. Så, ja. jeg, så jeg ikke bare sætter mig tilbage i et eller andet, som, som jeg kan. Og det er jo selvfølgelig lidt... Altså 27 år har jeg været i den her branche, så det er jo, jeg har jo prøvet mange ting inden for fjernsyn i hvert fald. Ikke? Mm. Jo, så det, er det væk fra fjernsyn? Eller? Jamen, det er jeg ikke rigtig ved. Mm. Altså... I, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Altså, min svigermor har arbejdet med kommunikation i mange år, og ja. så arbejder hun der. Nu øh, har hun begyndt at læse om fugle, ja. og blivet fuglespotter ja. altså, sådan, altså i sin fritid, og ah. går til sådan noget. Det synes jeg, er meget sejt, altså, hvor man ligesom starter helt fra scratch. Hun går til fuglespot. Jamen, altså, ikke? altså, ude, ja. altså det er da meget sjovt, at man er, er helt det. på udebane, og skal ja, lære tænke forfra, og, og, og læner sig op af nogen, som har gjort det i, i mange år. Ikke? Ja, hvor man er ny i klassen. Mm. Jamen, det er det, ja. Man skal faktisk altid på en arbejdsplads kigge sig om, og så skal man sige, at der skal altid være nogen, der er super bedre. dygtige, ja. hvor man så tænker, wow, det de kan, det vil jeg fandme også lære. Mm. Så ja, nu må vi se. Spændende. Mm -hmm. spændende. Vi skal til den øh, første efterlysning. Emma, trykker du på knappen? Det kan jeg stadig. Ja, ja. Vores første. Jeg ved ikke, hvor meget Anders har fortalt dig. Men det er du Nej, det tænker jeg nok. Det øhm, jo en efterlysningspodcast, så vi ja. øh, har en masse forskellige mennesker igennem. Og vores følgere, nogen vi snuser op på Facebook nogle gange. Der er mm. også masser i gemmerne. Øhm, og så fortæller de simpelthen, hvor, hvor deres efterlysninger de har. Nogle gange noget de søger, nogle gange noget de vil af med. Mm, mm. Lidt, lidt ligesom en browser faktisk. Ja, lidt. Eller lidt at vi kan finde et job til mig. Det kan faktisk godt være. Det kunne vi sagt. Men den første vi har med, det er Unkas og hans mor. Ungkæs, har vi dig med? Ja, det er mig. Du snakker med en derede ja. og jeg har min mor i tiden mig. Ja. Hej med jer. Jeg ja, hedder Charlotte. Goddag. Hej Charlotte <laughs> også. Hej. I, øh, ungkæs, du har skrevet til os, fordi du søger noget på vegne af din mor. Vil I ikke lige forklare, hvad, hvem det er, I søger? Vi søger en øh, forsvundne øh, veninde, for, øh, eller jeg søger øh, en for min mor selvfølgelig, fordi hun er også selvfølgelig efterhånden slagnet hende rigtig meget og efterhånden tænkt meget om hende. Mm. Og hvem er, øh, altså, hvad, hvad er historien bag den her veninde? Øhm, hvornår har de været veninder? men det, det ligger langt tid tilbage. Øh, og det, det er i, i Rørvig, hvor at, øh, jeg tit var på besøg hos min, øh, min farmor og far og far. Og når jeg var der, så lejede jeg altid med en pige, der var et til to år yngre end mig, der hed Mimi. Mimi? Mimi. Ja, Mimi. Og jeg kan ikke huske, hvad hun hed til efternavn, fordi det tænker man ikke så meget over, når man er barn. Hvad med Jacobsen? Øh... Kunne det være? Åh oh, ja, det var <laughs> godt. Så <laughs> Ja. Nej. Det var ikke hende. Okay. Og hvorfor vil du så gerne finde hende? Altså, hvad... altså det er jo lang tid siden, at I har været venner? Ja, det, vi mistede jo kontakten i, i 80'erne, i slut 80'erne. Jeg, jeg kunne se, at, at det hus, hun boede i, blev cirka solgt i så Det passer meget godt, at det var der omkring jeg mistede kontakten med hende. Jeg har bare nogle gange, når man har siddet og kigget bedler, så nogle gange har jeg haft tænkt faktisk i en del år nu, jamen, hvad er der blevet af Mimi? Mimi, vi havde det så godt sammen, og en, en dag, jeg lige pludselig kom og besøgte min farmor og far for så var hun jo bare væk, så var hun flyttet, så vi, vi nåede ligesom ikke at sige farvel til hinanden på en eller anden måde. No. Må, jeg, må jeg stille et opklarende spørgsmål til du Kan du huske noget øh, om, hvad andre familiemedlemmer hed? Er der nogen søskende eller ja. nogle forældre ja. eller sådan noget? Jeg har siddet og prøvet at komme i tanke om det. Øh, hun havde en noget, altså noget ældre søster. To ældre søstre. Øh, og den ene var meget ældre end hende. Øh, hun var hun, øh, da mine og jeg, vi var måske omkring de, de i 11 år eller sådan noget lignende, der har hun været næsten været voksen. Øhm, mm. Omkring de 20, så havde hun en søster, der måske på det tidspunkt har været omkring de 14. Ja, sådan okay. noget lignende. Men jeg kan simple, jeg har siddet og grublet og grublet. Jeg, kan... jeg har det sådan lidt, du ved, på tungen, men jeg kan ikke helt, om det var sådan noget... Anden drar har jeg gået og snakket. <laughs> det det, der, der, der er ikke noget, hvor jeg sådan rigtig sådan har, har sådan tænkt. Det er det. Nej. Øh, nej. Har du prøvet at være på Facebook? Altså søge, Er det ikke meget ja. klassisk at gøre efterhånden? Ja. Altså, det er svært når jeg skriver Mimi. Ja. Øh, fordi der er mange, der kommer frem. Og jeg har ikke noget efternavn. Men så har jeg været inde i noget gruppe i, i Rørvig-gruppe, og, og det område, og Nykøbing, for at se, om der måske skulle være nogen, for jeg ved faktisk ikke, hvad hun havde ellers af familie i Rørvig, men om der skulle sidde nogen noget familie i Rørvig, som kunne genkende. Så jeg har haft, hvad man sige, efterlyst hende i den gruppe, som lige var, ja. lå umiddelbart sådan set. Ja, okay. ja. Og hvor gammel alt altså, altså, skal... vil Mimi cirka være i dag så? Jamen, øh, jeg er 46. Jeg tænker, hun er 4 eller 45. Okay, så det er der omkring, vi er. Og det var på sine ja. forældre, hun boede i Rørvig. Jeg tænker bare, at ja. det er jo nogle lidt sådan Rørvig-communities, vi skal rette ud til. Ikke? Jo, jo. Så vi skal høre til Rørvig-lytterne. Jeg, ja, jeg er faktisk lidt i tvivl, om det var hendes far. Øh, men... men øh, jeg ved, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at de to søstre, det var ikke deres far. Måske var det kun Mimis far. Okay. Hun boede i hvert fald med en, en far og en mor, og så hendes to søstre. Okay. Hvor og, stor er, her, ja. hvor er vi? Ja. Det er ikke så stort. Det er en. ikke stort. Mm. Okay. <laughs> det er også lidt et efterhåndigt ja, ikke? det ja. er også, ja, ja. Hvad skal der ske, ja. hvis øh, vi finder hende til dig? Øhm som hvor I meget gerne spørge, om hun kan huske mig, om hun kunne tænke sig og måske øh, snakke med mig, mm. og måske man kan mødes, med mindre hun ja, jeg ved jo ikke engang, om hun bor i Danmark. Altså, Nej. det er der ikke noget. Øhm, så ja. Der er, ikke, der er ikke noget vejnavn, vel? Jo, altså. Vestervangen. Præcis, altså Vestervangen. Prøv, prøv, prøv, prøv, er, der er man, og så har det enten været nummer 10 eller nummer 11. 10-11 Dem kunne vi jo ringe til. Nu ja. ved jeg ikke, hvordan det her fungerer, men ej, man kunne ej. jo altid ringe til dem. Det er rigtigt. Hvem har øh, taget over? Ja. Jamen, er det ikke bare det? Og så må vi ligesom, nu er du i hvert fald ude her, og ja. så holder vi øje med indbakken, om der skulle komme noget ind. Vi må, øh, vi må gå ja. videre med det, med nogle øh, grupper tænker ja. jeg. Vi må rive og communities. i communities. -hmm. Ja. Er det ikke det? Jo, det, det synes godt. jeg. Det, er godt, det lød rigtig fint. <laughs> godt. Tak, fordi du gav var med. med. Ja, jo, tak. Og tak, fordi I ville prøve at hjælpe mig. Selvfølgelig. Selv God. Hej. Hej, Uncas. Hvad er og Fajsalotte. Hmm? Den her podcast-book, altså... Vi opklarer ikke så meget. Ikke altså. Nej. Nå, det gør I ikke. Nej, Nå, fordi jo. jeg gik straks i gang ja, med tænke. godt mærke, at du, ja. du, har, du har for meget blod. Altså, vi Nå. nu er det selvfølgelig ude, og der er jo en del, der lytter til podcasten. Man og kan jeg researcher nogle gange, ikke? Efterfølgende. Men det er også hyggeligt at høre folks historier. Okay. Altså, så vi ikke... altså. Starten for opklaret øh, sager er ikke så høj. Men altså, okay, det er den nemme job, Det ja. er ja, meget hyggeligt, ikke? Altså, altså så, så kommer vi lige til Røvig, ikke? Jo, dom, det, er det er dejligt. Dom, jeg Puk, du er jo ø, utrolig meget på Instagram. Synes Ja, og det er et shit med, altså, det, det er fedt. Ja, ja. Jeg har skruet lidt ned for dig. Kan du mærke det? Jamen, du, nogle gange så lavede de der breaks. Så nu går der øh, en måned, to måneder, så øh, ser jeg mig ikke. Og så er du tilbage igen lige pludselig. Ja, men jeg, synes, jeg ved ikke, jeg har sådan, i hvert fald ændret lidt det, jeg har lagt op. Fordi mm. jeg synes, at verden blev så alvorlig lige pludselig. Ja. Og jeg selv blev så øh, alvorlig også lige pludselig, fordi man skulle finde ud af, hvad var det nu for noget, der var ved at ske med os alle sammen. Ikke? Og, så, mm. og så, øh, så fra en masse... Du har jo holdt fanen højt og blevet ved med at mm. og, og lægge sjove ting ud, men jeg jeg tænker dig måske også, der har været en periode, hvor du har tænkt, hvad er det egentlig, man kan... Hver af. Ja, ikke også? Jo, jo, jo. Altså, fordi det er, en, det er en anden tid, vi lige pludselig er i med, med så meget sygdom og mm -hmm. alvor og ja. sådan noget. Ikke? Så der er nok lidt flere øh, billeder af naturen og sådan noget der. Men, øh, men ved du hvad, Anders? Jeg synes også, at jeg kom ind i det der med, at så skulle man finde på noget, der var sjovt hele tiden. Ja, du skal <laughs> underholde det ja. her. Det er jo tv-serier ja, på ja. en eller måde, og ikke? det synes jeg faktisk var lidt... Øh, Arbejde, i forhold til ja. at jeg skulle gøre det, både på mit arbejde, og så i fritiden ah, også. Ja, så derfor så kom der lige lidt flere, sådan æ, nu går solen ned over noget. Mm, mm, jeg kan godt lide det, jeg er jo forværreløse, ja. og ja. det er jo dejligt så det, siger, at følge sig, ja. sig hjemme i, I gamle ikke? Ja. Så øh, Men øh, grund til at også spørge om Instagram, mm. på Instagram, der kan man lave sådan en Q&A's, hvor man spørger, og følgende kan spørge dig om alt muligt. Har du lavet nogle af dem nogensinde, eller har der tænkt, at det skulle? sgu ikke? Jeg tror, jeg prøvede en enkelt gang. Ja. Men øh... Og det er lang tid siden, fordi jeg skulle lige prøve det Vi har øh, gjort det for dig Nej. Vi har spurgt vores følgere <laughs> okay. Om de havde nogle spørgsmål til dig ah, okay. Er du fast på at, ja, at svare på dem? Ja, selvfølgelig Emma, har du et, øh, Der er jo kommet ret mange faktisk Er det? Øh, det? Ja, det, vil sige. det er helt vildt ja. Nå. Øhm, jeg vil sige, åh, Vi har jo været lidt inden over det ikke? Mm. Blandt andet en, der skrev, hvad fanden laver du nu? Ja, hvad ja. fanden laver jeg egentlig? <laughs> ja. Sådan, en, den kan vi lige tage som opfølgende her ikke? Men hvad er dit drømmejob? Altså, hvis du kunne vælge lige nu øh, Frit på hylderne og oh, altså, jeg diskuterer virkelig meget med mig selv, om jeg skal gå den vej i forhold til ligesom at arbejde med nogle sårbare børn. Mm. Jeg er selv vokset op i en familie, hvor der var rigtig meget alkohol, rigtig mange problemer, rigtig meget øh, øh, at forholde sig til. Så man kan sige, der har jeg en erfaring, og der mm. er stadigvæk rigtig, rigtig mange børn, der skal igennem alt det der med forældrene. Og man kan jo sige, at det gik jo meget godt. Altså, jeg fandt min egen vej øh, mm. igennem alt det der. Så jeg diskuterer lidt med mig selv, at den vej, jeg skal gå, det kunne godt være et drømmejob. Og så tænker jeg faktisk også, at jeg kunne ikke også radio, synes jeg, at det lyder sjovt, fordi der er jeg ikke så erfaren. Mm -hmm. øhm, det kunne også være en vej gå. Så jeg ved det ikke. Jeg, jeg også synes, gerne du har en, en virkelig god ret stemme, ja. vil jeg så sige. Altså, Nå, så tænker faktisk, ja. Altså den er, den er så langt, så godt. <laughs> ja, det er så langt, så <laughs> der øh, er der en, der spørger, øh, der du arbejder i, i, på TV2, og i Tivoli, om øh, du fik gratis turpas til forlystelserne inde i Tivoli, som <laughs> og ligesom at arbejde derinde. Altså at give mig et turpas, også, det vil virkelig være spild, altså, fordi det skal man ikke bruge til at holde tasker. Jeg tør ingenting. Ej. Jeg har engang prøvet Marie-Henri Skræs, så man så højt, <laughs> altså virkelig, virkelig højt, at hele min familie var pinlig. Ja. Øhm, Men får man gratis øh, turpass når nej, man er der? Det gør nej, man ikke. det gør man ikke. Ah, okay. Det er da egentlig lidt for dårligt, er det ikke det? Jamen, man er ikke medarbejdere i... Vi, vi leger os ind til to lejer sig, sig så man er ikke sådan... Men jeg ved, vi havde sådan en kort på et tidspunkt, hvor man kunne få 10 på en kop, kop kaffe. Eller okay, så det har der. fået lidt sådan ud af, en af det. Ja, det fandt jeg ud af for sent. <laughs> okay. <laughs> okay, så er der en, der har spurgt, hvordan er det at blive kaldt pik-elgård? <laughs> ja, jamen, altså, det er der jo noget dejligt familiært ved, på en eller anden måde. Altså, det er sket rigtig mange gange i mit liv. Jeg synes... Jeg tror, I husker måske nok det klip, hvor øh, Abdel mm. skulle øh, præsentere mig til sige, P. Guldgaard", og ja. det var virkelig sjovt. Bare ikke for Abdel, men... <laughs> nej, det var men, lidt akavet. <laughs> Åh, oh, ja. det er jo lidt. Ja. for pokker. Og så er der en, der spørger, om du sover længe nu? Det gør jeg ikke. Nej, nej. Ja, jeg tror ikke, at jeg i mit liv nogensinde har sovet længere end til halv eller sådan noget. Altså, og det er virkelig, så, så, så vågner jeg op og tænker, ja. hold op, dagen er gået. Jeg er altid vågnet mellem 4 og 5. Og det har, var jeg også før, jeg lavede Good Morning Danmark. Wow. Altså, det var sådan, altså bare sådan vågner og kigge så over og så falder jeg lige ah. Nej, nej, jeg står op. Er det fedt at vågne så Shit. tidligt? Altså når du nyder det, og tænker, jeg gad kraftigt, jeg ville godt at kunne sove. ja har nogensinde stået og kigget ud og sådan en okay. nymalet gulv, hvor man bare tænker, her har ingen trådt. <laughs> så sådan, sådan vågner jeg om morgenen og ja. tænker, at her ligger dagen. Der er ikke nogen, der har været, der ikke trådt på den endnu. Nej, jeg forstår og så laver mig. jeg kaffe, og sidder og kigger lidt, og kigger netaviser og sådan noget der. Yeah. Og indtager dagen stille og roligt i løbet af. Ja. Hvor, jeg, jeg, er, jeg er virkelig et øh, ikke dag menneske øhm, Så jeg har tit altså, at man så ikke helt smadret meget hurtigt i løbet af dagen. Altså, det er svært at sådan, koble sit liv til jo. venner og families liv, ja. når man har en eller anden aftenaftale. Ja. Ja, når man har jeg, det arbejde. Jeg er virkelig kedelig. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg er sent op nu. Og nu ja, jeg tænker også, at det, ja. det ja. vi optager det i løbet af oh, ja. sin eftermiddag. Ja. Jeg er, er, er, er kedelig. Når klokken ja. er ni, så, så er jeg virkelig træt. Ja. ja. Mm. Det, uh, det, det er, er noget, man svært. skal vente til. Så hvis man vil have glæde af... Så, <laughs> vi dig meget <laughs> Så skal vi mødes klokken uh, fire i morgen. Ja. Ja. Vi skal videre til den uh, næste efterlysning. Det skal vi. Ja. Og det er... Øh... Ja, det er en lidt speciel en. Vi har Signe med på telefon. Signe, jeg tænker at jeg næsten, at jeg vil lade dig selv forklare øh, din situation. Ja. Yeah. Okay. Goddag. Øhm. Yeah dag. Det er fordi, at øh, min bedste, er nu på ferierne. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, at hans fødselsdag, der skal mig og min ekskæreste så og var hende. Øh, men ja, vi er jo så ikke kærester mere. Og så synes jeg, det er lidt stramt at have ham med. <laughs> ja, fordi vi har købt billetterne. <laughs> ja. <laughs> ja, præcis. Så, øh, og, og nu står du så og søger en ny rejsemakker, fordi det ikke vil være super ja. hyggeligt at have ham med alligevel. Nej, og jeg kan ikke rejse alene, for jeg er under 18, så det er lidt øvrigt. Hvornår er I gået for en anden? Øhm, den 1. januar. Okay, det er et nyt uh, break-up. Ja. det er et nyt kapitel. Men det er det meget. Er det så sådan, at der står et navn på flybilletterne, så du er nødt til at finde en, der hedder det samme som din eks? Øh, altså, jeg tænker, at man godt kan ændre navnet. Hmm. Ja, jeg mener også, at der er noget yeah. med, at man kan betale sig til et skift okay. af navn. Ja, yeah. okay. jeg tror, det koster 500, så får man ændret navnet. Ja, okay. Så det er betalteligt. Yeah. Ja. Men vi, sim vi søger simpelthen yes. så en person, der har lyst til at tage til færgerne med dig, og og besøge din veninde. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Hvad har du sagt til din ekskærs, at han ikke skal med? <laughs> øhm, nej, ikke endnu. <laughs> <laughs> ikke endnu. Ikke <laughs> endnu? Nej. Nå. <laughs> det jeg tænker jeg, at jeg ikke det finder noget af luftavlen. Ja, Det bliver ikke dig. Ja, Frist. Ja. Hvornår er turen? Jamen, det er jo 7. 13, 17, 21. Okay, okay er så hoved... vi, faktisk, vi er faktisk okay travlt. <clears throat> tænker man jo lige, ikke? Det ja, lidt, måske. Det er vinterferien. Ja. Æm, og hva, den her rejsemarker, hvad, har du nogle krav? Æm, altså, personen skal bare være over 18, jo, Så jeg kan ikke komme af støde. Men er det, ikke, er det ikke random at skulle rejse med en, du overhovedet ikke kender? Altså, er det ikke lidt underligt? Jo, men jeg tænker, det er bedre end at rejse med min ekskæreste. <laughs> <laughs> ja, okay. True. <laughs> og hvad skal man lave på turen? Fortæl øh, fortælle ja. lidt om dig, sine Altså, hvis nu man lige skal tænke det sådan, jeg vil sgu gerne med. Hvem er du så? Jamen, nej, øh, det ved jeg Jeg hedder Signe, og jeg er rammet, for det er lidt sjovt. <laughs> øh, så, ja eller grinerne type tænker jeg. og så er der jo selvfølgelig en kæmpe 18 års søsselsdag sammen med en masse færinger åh oh, ja, oh, ja. Okay. det ja. kunne godt løbe til at gå vildt for sig i hvert fald. Ja. Puk du var og du kunne okay. godt være fast <laughs> Jamen, jeg, tænkte, jeg har aldrig set færre men, <laughs> men, men det går selvfølgelig nok jeg sad også og tænkte at Lars Lykke, han rejser oh, også tit ja. den vej der men, men er der ikke nogen af de der sådan lidt sprøde typer fra X Factor er der ikke nogen af de der sanger og sanger noget? De, de er jo altid vanvittigt musikalske jo. i ja. den retning der det det så som kunne tage dig op af, og så... Eller paradisord, hvad den hedder, ham vi... Tagtur, har er også for Ja, der ja. er mange at vælge imellem. Ja. Hvad Signe, den her øh, person, der skal med, er det, kunne det være sådan lidt en date tour også, eller er det bare sådan, vi skal bare være venner, og du er bare heldig at komme med? Mm. Ja, det ved jeg ikke lige. Det tror jeg så at vi skal vende en vennetur. Ja, okay. Ja. Ja. Og hvad, hvor skal I ja. bo henne, og hvad skal I lave deroppe ud over den her 18-års? Øhm, altså, jeg har bestilt det for men jeg ved ikke helt, om om det bliver... Ja, det skal jeg lige finde ud af, rigtigt. Det okay. er ikke lige 100. Okay. Og til sidst her, den ja, her person, der så ud. eventuelt øh, skal have lyst til at tage med, skal den person bare betale for at skifte navn? Det er jo en ret billig tur, så. Åh, oh, ja. Øhm, ja, det ved jeg ikke lige. Altså, det kostede 2.000 billetten, men jeg tænker godt, jeg vil betale noget af den. Okay. Jeg, er. jeg vil sige noget med. Okay, så øh, vi søger simpelthen En person, der har lyst til at tage til færgerne Skal ja. være over 18 som øh, krav Det er usyv Og det er ligegyldigt om det er en dreng eller en pige ja. Bare en, der vil op og feste med færinger ja, Er det ja, det, det Signe? Godt Det lyder dejligt ja. Og synes, så Signe, så sig, sig lige til det. din ekskæreste, Nesca Med ja. Det er sådan en meget god idé Ja, det lover jeg det Er godt. Er det ikke bare det? Kan du sende et billede af dig selv til os Som vi lige kan smide på vores instagram profil? Ja, det Okay. Forsøger vi lige få den annonceret der. God tur senere. Ja, god tur. Hej. Jeg gør en hej. Wow. Det er også akkad, hvis man skal sådan har planlagt en rejse, ikk' og, og billetterne er købt til det hele. Ja. Men altså jeg synes der det lyder fedt. Altså hvis nu jeg var Der er det ikke ud og møde andre unge mennesker. Ville du egentlig det? Måske hvis jeg var lidt yngre? Ja, hvis du var lidt. Yngre. Jeg vil have det. Jeg, jeg vil også. Ja, du ville have det. Altså, jeg hader ja. det. Men jeg har det, jeg tror ja. vi har det lidt ja. ens på den måde, så der bliver havnen mellem nogle mennesker, det kan jo gå alle veje. Ja. De kan det kan gå virkelig, virkelig sjovt. God. Altså Hun lød jo så... en scene, ja. det er jo enormt jeg, ikke Det er det jo... det Og så tænker jeg, hvis det er en masse, altså op, og... man vil gerne se færgerne. Ja. Det skulle være et smukt og dejligt ja, sted, ikke? Ja. Og hvis man så måske er lidt ung, og man er frisk, og man vil gerne lige ud og socialise lidt, og så kan det da være en sjov tur. Ja, man skal nok være ung. Ja. Så ikke tænke, hvad kan gå galt. Måske. Nej, altså. Jeg tænkte, hvor kan jeg, hvad for et kosteskab kan jeg stille mig ja, ja, i, jeg ikke og kan og snakke med flere om? Jeg forstår ikke, hvad de siger, og jeg vil gerne hjem igen, og jamen, det er jo noget værd at råd. Det er ikke noget for dig, Anders. Overhovedet ikke. Jeg vil aldrig gøre det. Oh, øh, er du klar på, lidt, på flere spørgsmål, Pug? Er der flere endnu? Ja, er der, der, er masser. der er masser. Der er en, der spørger, det er også lidt med mm -hmm. at være tidligt oppe. Hvad tid står man op som god morgen, Danmark hvert? Øhm. Det kommer selvfølgelig af hvor man bor, vel? Eller hvad? Ja, det kan man sige, hvis man mm. både Tønder og skulle ind. Ja, så, ja. Men, øh, men de fleste bor i Københavnsområdet. Men der er forskel på weekender og på hverdag. Jeg lavede alle weekender. Mm. Alle weekender, ikke? Mm. I syv år. Ja. Wow. Hold det op. Ja, og det er de, faktisk mange. Er det noget med, I optog en øh, dag til begge dage? Det, det kom vi til. Ja. Det gjorde vi ikke i starten. Der Ej? sendte vi både lørdag og søndag. Men så, øh, så bundede vi dem ligesom. Mm. Alting skal jo spares, ikke? Så det var lidt billigere til at lave både lørdag og søndag på... Ja, men øhm, så jeg stod op klokken kvart over fire, fem, agtigt som jeg også så plejer mm. <laughs> at manuser og sådan nogle ting der tog ind. Men øh, dem, der er på hverdagen, de står op kvart over tre, så det er altså tidligere. Fuck. Ja. Men om, så kan man jo simpelthen ikke næsten deltage i noget øh, arrangementmæssigt til weekender? Det kunne jeg ikke. Det har jeg ikke gjort i alle de år der. Det, det har jeg simpelthen ikke. Øhm, fredag er helheden manuser, ja. der, hvor man skal jo tidligt op. Ja. Øh, så i... En del af årene, så skulle jeg så op, både hvad hedder det, lørdag og søndag. Men jeg vil så sige, efter vi så lavede to udsendelser lørdag, så du kan ingenting. Mm. Og det var altså også de unge runner og sådan, mm. alt var bare så træt. Vi var ja. fuldstændig smadret, ja, ja. så man kunne ingenting. Så, så alt var sådan ligesom forsvundet af sociale... Og min familie, de så mig ikke jo. Altså, når de havde fri, så var jeg jo bare, jeg gik i seng klokken halv otte. det er ikke mega hårdt, altså den del af det? Jeg ved ikke, om det er hårdt, men det var der, det, til sidst var det da lidt irriterende ja. i hvert fald. Mm. Ikke at kunne være med til nogen ting overhovedet. Mm. Det er så, så, ja. så nu kan jeg, ja ja. Jeg vil gerne spørge med mere, ja, det må du godt. Der er en, der spørger, hvilket øh, god indslag har gjort mest indtryk på dig? Det første, jeg kommer til at tænke på, er det der lydhealing, fordi at det bare bliver oh. sættet tu tusind gange, ikke også? Men øhm, nej, altså hvis vi... Øh, må vi også være seriøse i det her? Mm. Ja, det må jeg vi. Gerne. Okay, så vil jeg sige, at øh, jeg havde en samtale med en mor og en færdselsbetjent. Og øh, moren... Øh, havde fået en opringning. Den opringning ingen mm. ønsker at få af hendes 13-årige var blevet kørt i en Og Jørgen, som er trafik øh, eller betjent, øh, sad sammen med hende, og han var den første, der dels kom hen til Alexander, og han var den, der over, øh, skulle overleve levere den her besked. Mm. Og de to altså det, hvad kan man sige, det øjeblik, de havde, og de har så øh, haft kontakt siden. Og de to sad og fortalte mig den historie. Puh. Også for at ses fokus på, selvfølgelig, at man ikke skal køre, når man er fuld. Og øhm, sidde der og være hvad kan man sige, vidne til den store sorg, men også det at møde sådan en som Jørgen, som tager det på sig og skulle komme med den besked og gjorde det på sådan en ordentlig måde. Det har gjort det gjorde, altså, kæmpe, kæmpe stort indtryk yeah. på mig. Og jeg havde faktisk også øh, alle de her elever fra præsteulykke. Oh, okay. Den var jeg de første, der fik lov til at tale med og skulle sidde med de der unge mennesker, der skulle fortælle det. Så der, altså det er jo sådan lidt i den, det er jo i den alvorlige anden, mm -hmm. så har der været øh, grisemassage og øh, chokoladeterapi og alt muligt andet. Det er jo det, der er med det der mærkelige job, der man mm. skifter fra det ene til det andet, og nogle gange er der faktisk ikke andet end spinat spinalttæt imellem øh, ja. over i køkkenet. Har det ikke så været man... sindssygt svært? Det er også den klassiske... Ja, der. så ja jo, det synes jeg, det er. Og jeg, jeg vil ønske, at folk vidste, øh, de, mine kolleger, der sidder derinde, altså hvor meget der egentlig skal til, hvor man laver den der omstilling og lander mm. i de forskellige indslag så hurtigt. Det er slet ikke nemt. Mm. Nej. det kræver virkelig det kræver meget. Nej, så jeg enten... gør det på en ordentlig måde også, <coughs> er det så det, det næste nemlig ikke lige præcis bliver useriøst efter ja. et eller andet. Ja. Eller, ja. Det, er faktisk lidt, det, det er faktisk lidt skørt for hjernen. Det mm. der. <laughs> er det svært, når man øh, har de her indslag, som ligesom bliver så følsomme? Altså nu tænker jeg sådan, at præst mm. der. Altså at ligesom ikke lade sig påvirke, Altså, man sidder jo virkelig nogle gange og får en historie, og mm. ja, der er selvfølgelig et manuskript og lignende, men, men man er jo sådan stadig i sine følelser, som man jo er som menneske. Ja, jeg synes, det er svært. Øhm. Jeg, ja, det, det kan jeg synes, det er nogle gange. Et af de sidste indslag, jeg lavede på Godmorgen, det var, det var en mor, der havde været død øh, syv gange, tror jeg. Hun hendes hjerte stoppede Nej. hele tiden. Ja. Øh, og så sad jeg med hende og en præst, og hun skulle ligesom lære, hvordan man skulle have samtale med sine børn, om at man faktisk kunne dø, og de havde sådan den samme sygdom som hende. Og få minutter efter, det var sådan noget syv minutter efter eller sådan noget, så var der sådan en eller anden musikkonkurrence med Lars Ej. Højbjerg, som ja. man skulle vinde eller andet, og der var konfettikanoner og sådan noget, og det er jo sådan, god morgen er, mm. og alle løste virkelig, virkelig fint, fordi man bygger de her bruger, og man reagerer på det og sådan noget, men jeg kunne ikke komme ud af det der, ja. jeg kunne simpelthen ikke, og der, det var sådan en af de dage, hvor jeg tænkte, nu kan jeg ikke, jeg tror ikke, jeg kan have flere historier inde i mit system, mm. Og det var en af de dage, hvor jeg gik ned i sminken bagefter. Og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at sige til hende, at sminken Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige op nu, fordi jeg kunne ligesom bare mærke, at der var fyldt på alle okay. hylder inde i, ja. inde i mit ja. system. Fordi hvis man ikke bliver bevæget af sådan nogle ting der, så kan du heller ikke sidde der, synes jeg. Nej, nej. man kan ikke bare sidde og sige, at okay, spørgsmål 5 Eller, ja, jeg er nok. det er nødt til at være det. til stede. Men der kunne jeg bare mærke, at der, der kunne jeg ikke rigtig have. Hun har det gjort godt i dag, og nogle af dem holder jeg kontakt med. Hvis mm. der er noget, så spørger jeg sådan, hvordan det går. Og der er rigtig mm. mange, jeg egentlig har kontakt med, som jeg har interviewet gennem årene. Fordi jeg bare lige må høre, hvordan det går. Mm. Men øh, jo, der er mange, øh, det sætter sig. Ja, bare ja, mig. Mm -hmm. Hvordan er det, når man får en gæst ind, og så er der typisk to værter? Så er der en, der får den til sådan, du skal interviewe ham eller hende? Mm -hmm. altså, man får ligesom, hvordan foregår det? Er det sådan, hvem der har... Jeg tænker, dig Puk, du vil gå godt sammen med... Uh, Anders massen eller hvad ved jeg? Mm. Er det, sådan, det matchet op på en eller anden måde? Ja, yeah, det kan det godt. Ja. Jeg er for eksempel ikke specielt god til de politiske debatter, Nej, fordi okay. øh, det hader jeg bare. Fordi jeg hader politikere, der svarer det samme øh, <laughs> og på <et> forskellige måder. <laughs> okay. øhm, ja. Så det er, jeg vil ikke sige, at det ikke interesserer mig, men det er ikke der, jeg er særlig Nej. dygtig. Der er nogle andre, der er meget dygtigere, end jeg er. Men jeg kan så til gengæld være god til at lytte, og være lidt stille, når man mm. laver de der interviews, og lader folk ligesom tale. Så på den måde bliver det selvfølgelig også fordelt og så er der også nogle gange nogle gæster, der har nogle præferencer. Er det rigtigt? Der kan de komme og sige det? Ja, altså det jeg kan vil gerne de ja, det kan interviewe, Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men de kan have en eller anden grund til, at de gerne vil, så de føler sig trygge. Og ja. okay, det er ikke fordi, der er sådan, det kan jeg sgu ikke overskue med, med hende der, for eksempel. Nej, nej, nej, nej okay. overhovedet ikke, men, men det, det kan være, de. hvis der er nogen, der har været der før og snakket med Ida Wohler, for eksempel, mm, så kan mm. de sige, at hende vil jeg gerne snakke med igen, fordi det har jeg prøvet, eller ja. noget andet. Er der ikke, du har sagt, at ham eller hende, det gider jeg ikke. Du er, du er der ikke mere nu jo, så du kan godt sådan, altså sådan åh, skal det være mig agtig. Nej, nogens det det så skal der være nogen politiske ja, okay. om eh noget om USA's økonomi eller okay. el andet, så har jeg lige sagt det sten langværd. Det kører ja, okay. du simpelt opløs på der. <laughs> det bliver ikke mig i dag. Men ellers okay. Nej. nej, okay. Vi skal videre til den sidste efterlysning. Det skal vi. Ja. Sabrina, har vi dig med? Ja, det har jeg. Og fedt, du uh, hang ud her i, i mellemtiden, mens vi uh, sludrede. <laughs> men det var så fint. <laughs> Sabrina, du uh, sender mig en besked her for nylig, faktisk, uh, med, ja, at du der. har modtaget noget lidt specielt. Ja. Hvad har du modtaget? Jamen, jeg har modtaget et, uh, et skilt, hvor der stod, Hej uh, Flotte, du ser dejlig ud. <laughs> med venlig hilsen, Mike. <laughs> <laughs> ja. Og, øh, og hvad tænker du, du ser det her? Jeg Tænker du det ude foran din dør, eller hvordan? Ja, det var blevet øh, hængt pæt op med malertape. Ja. Hvad, hvad går du gennem dit hoved, når ja. du ser den? Jeg blev da helt vildt glad og smidret. Ja. ja. Det forstår jeg da godt. Øhm, nu bliver man altid glad for at sådan, sådan en besked. lille besked. For malermike? Ja, det er det. Malermike. Maler Mike, ja. ja. Hvad har du fået malet? Jamen, jeg har ikke fået malet noget. Det var faktisk min, øh, min nabo, der skulle have malet lejligheden. Mm -hmm. Så det har han jo lige fået ordnet i mellemtiden. Har du ikke en væg, der trænger? <laughs> jeg, har, jeg maler faktisk vægge, eller faktisk hele lejligheden for et års tid siden. Okay. Så øh, det skænder stadig. Okay. Hvad, øh, hvad er din efterlysning så? Nej. Jamen, min efterlysning øh, går lidt på, at øh, ham, jeg maler mig, han havde faktisk sat skild på øh, den forkerte dør. Okay. Det beskeder mig simpelthen ikke <laughs> til dig. <laughs> Og der fik jeg sgu lidt en, øh, en flad fornemmelse. <laughs> Nej, det, var, det var ikke mig, han efterlyste alligevel. No. Så, men du... øh, ja Så jeg ville egentlig efterlyste den rigtige pige, han øh, prøvede at øh, få fat i. Ja, altså, ved vi, ved vi noget om den rigtige pige? Jamen, jeg har fået lidt oplysninger på hende, men ikke meget. Mm. Hvad har vi at gå efter? Jamen, vi har gået efter, at øh, vi befinder os i Albertslund kanalens kvarter, i går 1. Og øh, hun er mellem 25 og 30. Hun er slank, og hun er høj. Og så har han givet hende chok to gange. Og <laughs> så var hun på vej op med vasketøjten en gang. Øh, det er faktisk det, jeg har gået efter. Simpelthen. Der var mange oplysninger alligevel. Ja, ja. Vi fik skrevet et, et par beskeder sammen, indtil vi fandt ud af, hvor... Eller, må jeg jo nødt til at fortælle, at øh, jeg tror, han er særskiltet på en forkert det der, for jeg er lyshåret. Har du skrevet med Mike? Er det sådan? Ja, det har jeg. Mm, okay. Jeg skrev en lille besked til ham, at øh, tak for de pæne ord. Altså også på papir, klistret op <laughs> på en eller anden øh, dør, eller, eller på <laughs> sms'erne? Nej, nej, der stod øh, et telefonnummer, jeg kunne kontakte, no. øh, kontakte ham på, hvis, hvis øh, det løsnet. Og det gjorde det, at du var bare den forkerte, desværre. Ja, lige præcis. Se, jeg tænkte lidt, hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke prøve? Ja. Jeg, jeg synes, du giver for hurtigt op, ja. hvis han er lækker. <coughs> og du synes, han er dejlig, så skal Jamen du bare ikke op. jeg prøvede op. jo faktisk at invitere ham på date. Ja. Da. Hvor jeg tænkte, at øh, du hvad, skal vi ikke bare tage en date i stedet for, hvis han var frisk? Men ja. øh, jeg var ikke hans type. <laughs> <Nå. Udenbart. laughs> ja, så er okay. det ja. Sådan det. Men vi leder simpelthen efter det, den, den ægte. Det er mig, ja. Den ægte dig Og vi ved jo ikke om hun har, har en kæreste eller, eller noget som helst så. Puk, Hvad synes du egentlig om den her måde at, øh... at gøre det på Altså sådan et papir op på væggen Det er maler mig ikke Jeg synes øh... det var mega frisk ja. <laughs> Altså jeg synes det var så fedt Altså man ser det så sjældent øhm, Og nu hvor det ene skulle ske for mig Så tænkte jeg yes <laughs> <at> Det var <laughs> sådan, sad, tilbage, ja, er det der, lidt sødt At, at ja. det står ikke for mig alligevel Jamen altså Ja, ja. Friskt. Ja, det er ja. først. Ja. Vil du uh, skrive, Puk, om jeg ville sætte sådan en uh, sæddel op i eller opgang, om du eller at skrive tilbage til den maler, der måske har sat sådan en uh, sæddel på din opgang? Nu bor jeg jo sammen med en tidligere jeresoldat, så jeg tror simpelthen, det ville være en virkelig dårlig idé. Men uh, Men, uh, men for, mange, for mange år siden, ja, yeah, måske. Hvorfor ikke? Jeg har gang den allerførste besked, jeg nogensinde lagde til nogen. Det var på Knuds knallert over i Hovedgård. Ja. Og sammen med tre uh, hvad hedder det? karameller. Ja. Han gik i 8'en, og jeg gik i 8'en, men altså... jeg Nå, ja. Altså, og det du, synes jeg, at jeg gjorde ja. <laughs> det meget stort. 8'en og alligevel lidt modet af en anden, anden, anden, anden klasse. <laughs> ja, det var det. Ja, ja. Så ja, det kan man da. Det synes jeg, at man altså man må da gøre et forsøg. Ja, mm. egentlig. er enig. Vi må, vi, vi, vi ville jo faktisk gerne have haft, uh, altså Mike med også på ja. telefonen, men det glippede lidt her. Uh, han, måske, han, han var lidt svær for fattig. Han uh, var lidt svær for fattig, kan jeg forstå ja. uh, Men jeg tænker ligesom, at nu må vi uh, lade det her være... Det er, fordi vi kan ikke rigtig stalk en fremmed person på den ej, måde. Ej. Æm, og ellers så skal Mike være velkommen til at give Jeg synes, vi skal igen. forsøge at ringe til Mike uh, på et tidspunkt igen. Det synes jeg også. Ligesom Han fat i han vi lyder en. Vi følger op næste jeg gang at høre, om, om, uh, om han er kommet videre. Ja. Og, ja, og held og lykke til dig med kærligheden. Ja, ja jeg synes, Mike er tosset, han ikke prøver. Ja, altså, altså, du, du lyder så sød. Ja, det synes jeg Men så vinder tak, fordi du videregav efterlysningen. Vi kigger videre på den. Jamen, det er så fint. Er godt. Og tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Ej, det var lidt synd, var? Ja, det synes jeg. Altså også sådan, nu skal jo jeg sgu til ham. Hvad, ja. Hvad siger du, ikke? Og så ja. den afvisning. Det er, jeg tror, det er forkert af mig, ikke? Lige, det gør, at hun har en anden hårfarve, end han ja. lige plejer ja. gå efter. Jamen, ja, det synes jeg også noget. Jeg synes, jeg har altid synes, det er lidt noget mærkeligt noget, det der med, at man, man løser sig fast på sådan noget. Ja. Så. Altså, når man ligesom er sådan, jeg er kun til mørk hård, eller kun til lys hård, det er... Det er lidt weird. Det er det. Han skulle lige bryde af sin af uh, sine kasser. Mm. Puk, er du klar på de sidste spørgsmål her? Kom med. Der er en, der spørger, uh, hvor går din grænse for, hvad du vil gøre i Godmorgen Danmark? Havde jeg nogen? Da jeg var der nærmest til, jeg synes, jeg har prøvet alt. <laughs> øh, ja, faktisk så var der en ting, jeg kan huske, jeg sagde nej til. Det var at tage sådan en ølbom. Det synes jeg, jeg faktisk alligevel var, det var Tom Gris, tror jeg, der skulle jeg det. Ja. Selvfølgelig. Men der tænkte jeg nej. Det... Og det er egentlig, fordi jeg har et lidt stramt forhold til alt for meget alkohol. Mm, mm. Og fordi jeg synes, at de unge drikker meget. Ja, sindssygt. <laughs> er er sindssyg, altså, ja, sindssygt mand. Altså, vi er jo indendørsmester i det der. Så der, der tænkte jeg faktisk, nej, det behøver jeg egentlig ikke stå. Og jeg ved jo godt, det sker, men øhm, det behøver jeg faktisk ikke stå og blåstemmelede. Mm. Men ellers mm. ikke rigtigt. Nej. Der er en, der spørger her også, hvordan bliver man nemmest værd på kommunen Danmark? Har du sådan et par tips, hvis nu man uh, nemmest. Hmm. er en ung en, der render rundt med sådan en ung, <laughs> ja, <umiddelbart>, En doven ung, ikke? Ja, er en doven ung der ikke vil gøre for meget ja. for det. Jeg vil sige, det er ikke et job, man skal prøve at tage, før man har rigtig, rigtig mange kilometer i benene. Fordi så du får du sådan en stor lup lige foran hovedet, og alle kan sidde og følge med, og det er live. Og i det øjeblik, at du ikke ved, hvad du laver, så er det så synligt på en eller mm. anden måde. Så det er ikke et job, man skal tage som helt grøn, synes jeg ikke. Så tror jeg, at altså, hvis man er nemt nemt, der er ikke nogen nem vej. Nej. Man må bare i gang med at øve sig, og man skal høre efter, hvad der sker i samfundet. Man skal kunne snakke med om alt. Man skal vide en lille smule om det hele. Man skal holde sig orienteret. Ja, men jeg har altid tænkt når jeg synes, der er tit sådan nogle... Når det så begynder at gå galt, så ser man nemlig de gode gaver der lige ved, hvordan man øh, kringler sig tilbage eller videre til noget andet. Eller eller andet så altså, mm. er der nogle gode tips til, hvordan man kan øve sig på det. Yeah. Det, det, det aller, aller, aller, aller det er at lytte. Det kan godt være, du har syv spørgsmål på dit papir, men du går glipper så meget, hvis du ikke hører efter, hvad gæsterne siger. Ja. Du skal bare lytte. Mm. Lytte, lytte, lytte, lytte, så kan det faktisk aldrig rigtig gå galt. Og så vil jeg så sige... Man skal altid, jeg er jo ufaglært, jeg har kun gået i 10. klasse, jeg har ingen eksamener overhovedet kun 10. klasse, øhm, og det har gjort, at hvis man skal gå den vej, så skal man altid være lidt mere flittig, mm. øhm, for der skal aldrig nogensinde kunne komme nogen og sige, det er også hende, hun er aldrig okay, mm. hun er, det er også derfor, så jeg har jeg altid øvet mig og været utrolig forberedt, fordi der var fandme ikke nogen, der skulle komme og sige, at jeg ikke øh, vidste, hvad jeg lavede, så, så øh, forberedelse, synes jeg, er næsten alt. Har du været bange for det? Er det ligesom nogen, der kom og sagde, at, at du ikke var journalist? Ja, eller? det. Ja, det, det, ikke, ikke de sidste mange år, vel? men altså i starten der, ja, der, der havde jeg sådan, at jeg tænkte, at de skal ikke, de skal ikke kunne, kunne sige, at jeg ikke har sat mig ind i mit stof, eller jeg ikke ved, hvad der foregår, mm, mm. eller at jeg ikke kan spørge, eller lytte, eller udføre tingene. Så, så har jeg virkelig, virkelig været opløbet stærkt. Ja, det har jeg. Vi er faktisk færdige, Puk. Er vi? Simpelthen. Ja, vi ja. er. Nee, var ærligt. Ja. Vi Vi loder det vil være. Det var så lige 10 år siden jeg så Moller. <laughs> Jamen det er fint, jeg skal være om 10 minutter skal jeg stå op på Nørrebot, så det kan jo ikke være bedre faktisk. Men <laughs> var har det været hyggeligt. Og tak fordi du gad at komme hele var vejen for hyggeligt. for værløse. Ja, og sådan, ja. Hvor hedder det egentlig Fugt. Det hedder Furesøen, ikke? Jo, jeg bor i Hørskov, i ja. Hørskovby, ikke? Hørskovby. Ja. Men det hører under værløse. Ja, ja, ja. Ja. Men tak, fordi jeg måtte. Tak, fordi du gav det. Så jeg håber, at maleren og ja, men, Charlotte... Ja. Altså, jeg vil og gerne have Sine og, den ja. gamle veninde der. Den synes jeg, vi skal ja. kæmpe lidt for. Den, den må vi lige få styr på. på. mine skulder. Ja. Emma, hvis man har en efterlysning, hvor skal man sende den hen? Så skal man skrive til os på Instagram. Ja. Helt væk podcast. Ja. Vi, der, er lidt, der er lidt ved at komme i bund. Ja. I indbakken, synes jeg. Så kommer noget frisk. Så kigge vi på det. Ja, og find også et job til mig. Så find også et job et til job, på den, mig, lidt, det. hvis du har noget. Ja, ja. ja. Okay. det er godt. Tak for i dag. Hey. Hej. Hej.